Här kommer programmet Toner och tankar. Jag heter Ingvar Holmberg. Världen är full ut av skön musik. Tack vare Afrika! Den är vacker och den är rik. Tack vare Afrika! Oh, oh, musiken! Där glädjen finns, musiken Där kampen vins, musiken Inte minst, tack vare Afrika Hej och välkommen till veckans program. Trevligt att du vill lyssna. Vi började musiken med Tack vare Afrika, Ingemar Olsson med sin härliga musik och sång. Och varför jag spelade den, det var apropos fredspristagaren Dennis Mokwege från Kongo i Afrika. En av Nobels fredspristagare i år. Doktor på Pansy sjukhuset i Kongo och från en pingstväns familj. Och han var elev på den skola som byggdes och drevs av svensk pingströrelse och pingstmission. Och ett par av mina nära vänner är mycket väl personligen bekanta med Dennis. Mokwege. Eh, tack gode Gud för såna fina representanter för den kristna kyrkan. Eh, Mokwege har varit i Sverige vid flera tillfällen och det finns en svensk bok som berättar om hans liv. Och eh, han har ju under många, många år ett eh, nära samarbete med Svensk Pingstmission. Den andra prisdagaren Nadia Murad, heder åt henne också. En kurdisk modig kvinna som själv varit fångad och torterad av IS, islamiska staten. Det är fantastiskt att glädja sig åt goda, modiga människor som gör stora insatser och båda de här Personerna har ju kämpat mycket för att uppmärksamma men också göra skillnad när det gäller det sexuella våldet. Där våldtäkt och misshandel och tortyr av det slaget används i krigets syfte. Vi tar en låt till från samma Afrika skiva. Med Ingemar Olsson. Eldarna brinner. Ja, må de goda eldarna brinna. Gallar, sitter en själ som är fri Lågorna stiger och faller Brinner med full energi Sanningen lyser igenom Alla murar av sten och betong. Och det ska med till en sten man ska tysta denna sång I vår värld Nya vägar, nu känner jag vad jag vill Bortom en avlägsen djungel Lever ett folk som är mitt Sången är min när de sjunger Klingande svart eller vit som visar mig vägen, den är där när jag väl kommer fram Underbart nära belägen, hela världen står grann Den är här Äldrarna brinner, och jag går tom i Bränner i mitt inre, och ger mig ingen nya vägar Nu känner jag vad jag vill. Om man möter såna här människöden, människor som trots svåra odds betyder mycket och gör en stor insats, ja då får vi alla inspiration att drömma om en bättre värld. Det är ju bra att drömmarna inte bara blir dagdrömmar och att vi sedan inte gör något åt det, utan att vi lever rätt så mycket vi kan här och nu. Att vi förändrar det vi kan i världen genom att eh, visa godhet genom att göra det rätta genom att kanske också bidra med hjälpinsatser med pengar, med tid eh, för de som har det svårt i vår värld. Sen är det också en viktig sak att eh, veta att vi inte kan förändra allt men eh, en kristen människa lever också i väntan på Jesu återkomst och fridsrikets genombrott då ondskan ska avväpnas och det goda segra. Det är ju inte så som en del tror att man blir en passiv och världsfrånvänd människa för att man tror på Jesu återkomst och tror på att Guds rike ska Upprättas. Nej, är vi medborgare i gudsriket här och nu så gör vi vad vi kan för vår värld. Vi är miljövänner och vi är fredsvänner och vi är barmhärtiga människor. Men ändå så kommer det att behövas att Jesus Kristus kommer tillbaka för att. Vår värld ska bli förvandlad. Jag vill gärna spela för dig en av mina sånger som jag är själv är ganska nöjd med. Jag har en dröm och den handlar om eh, drömmen om en bra värld, om rättvisa, fred och lyssna gärna på den här texten. Drömmen om en värld där varje dag är en freddag.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 Megledes gratos. Jag drömmer om en dag, en skön dag. Där vet vi Jag om en dag, en skön Alla har det, och allt ska ge förtrona Men vi, du och jag, vi ska göra idag. Jag har en dröm att inte någon Ska sakna dagligt bröd Att ingen ska få kämpa ensam igen att världens indienska har mag och varje hungrig mån. Med men vi så vet överallt och vatten i var Utryckas i sitt land, att inte någon ska kyla hård för våldets terrorhand. Att skräckens länder ska ha rum för frihet som är skydd, för fria tankar, fria ord och glädje inför Gud. Jag drömmer om ett värld en, en ska värld Jesus sa några suveräna ord bland allt underbart som han sa. När han skickade ut sina lärjungar att eh, predika och att göra det som han brukade göra, han, han skickade ut dem på praktiker helt enkelt. Då sa han bland annat, ni har fått som gåva, ge som gåva. Det där är väl en fantastisk princip att leva efter. Vi har fått så fantastiskt mycket. Låt oss ge vidare det vi har fått och det vi har som talanger och möjligheter och gåvor i våra liv. Här sjunger jag för dig min egen sång ni har fått som gåva. tee tee Så det är så Strax fortsätter läsningen av boken av Jonas Helgesson. Det är i alla fall tur att vi inte är döda. Humor och sanningar och viktiga saker skriver denne originelle man om. Föddes med en CP-skada men har genom vilja och arbete... Eh, Fått ett intressant och värdigt och bra liv. Familjefar, föreläsare, ståuppare, författare. Och alldeles strax ska vi lyssna på när Birgitta Holmberg, min fru Gitta, läser för oss ett kapitel. Men innan det så passade att hitta en trevlig titel på en sång med gruppen Epilog. Ge oss tålamod! Och när du har lyssnat på Jonas Helgesons författande idag så håller du med om att detta är en bön att be. Herre, Herre, vi några av dina närmaste lärjungar Sa. Om det du faktiskt lovade oss Vi bönter snart ska vara slut Amen, Amen, ske alltså Vi ber dig om talamod Vi ber dig om mera talamod Vi ber dig om ännu mera talamod Har rummet bra tv? Jag är lite trött. Jag har talat för närmare tusen gymnasieelever i sjövde på förmiddagen. I kväll ska jag tala igen. Denna gång är Mellerud. Rösten har nästan pajat. Kroppen verkar. Nu är jag på ett hotell i Trollhättan och är omständig. Jag frågar om de har någon mat. Det har de inte. Jag frågar om det finns någon pool i källaren. –Nej, men bastus, säger receptionisten och försöker hålla leendet uppe. –Jag kommer bara in på rummet innan jag vänder ner till receptionen igen. –TVn sitter inte framför sängen på det sätt som jag vill ha den, utan snett upp i taket. –Och den är för liten. –Du vill alltså ha ett rum där tvn sitter exakt framför sängen, frågade receptionisten. Ja, tack. Och gärna en större tv om ni har, med bättre skärpa. Det var min fru som kom på den. När jag är lite down tar jag ofta ut min ilska på tv-apparater. På vår bröllopsresa åkte vi till ett spa-hotell i Båsta. Vi hade hyttsviten. Allt skulle vara bra. Men det var inte det. Konstigt nog kände jag mig lite nere efter bröllopet. Vi hade arbetat i minst ett halvår med att allt skulle vara perfekt den stora dagen. Nu infann sig i ett slags tomrum när allt var över. Min fru märkte direkt att det var något på tok. Var liten tvn är utbrast jag när vi kom in i sviten. Jag stör mig på allt möjligt. Jag åker land och riker runt med titeln Inspirationstalare. Och predikar om hur viktigt det är att vara tacksam. Ändå beter jag mig ofta tvärtom. Det finns liksom ingen hejd på hur mycket jag stör mig på. Jag stör mig på att det tar fem extra sekunder när jag startar bilen tills radion går igång. Jag stör mig på folk som envisas med att ligga kvar i ytterfilen efter att jag har kört om en annan bil. Jag stör mig på strumpor som försvinner i tvättmaskinen. Alltså verkligen försvinner. Nej, det är inget skämt. De försvinner. Jag kan slå vad och sätta mig ett hus som insats på att strumpor på något sätt förflyttas till en annan värld genom tvättmaskinen. Men det som jag kanske stör mig mest på är brandvarnare. Allvarligt talat, vem producerar denna idiotprodukt? Det är ju en omöjlig manik att förstå sig på. En gång tog jag ut batterierna från min brandvarnare som började tjuta. Gissa vad som hände? Inget. Då bankade jag den i en hylla. Gissa vad som då hände? Inget. Den fortsatte tjuta. Till slut fick jag linda in den i en filt och vänta på att Hanna kom hem från jobbet och kunde stänga av den. Nyligen kom det ingen vatten och kranen i vårt kök. Direkt började jag rycka i kranen. Verkligen ruskade om den som om kranen var en person som hade kidnappat mina barn. När inget hände började jag banka på kranen med knuten näve. Sen ringde jag de som hade byggt vårt hus. Jag insåg i efterhand att det kanske inte är de som har först och främst kontaktar vid en sån här händelse, Men jag var ursinnig. Jag skällde på dem och de sa snällt att de skulle se vad de kunde göra åt saken. Till slut ringde jag min mamma och beklagade mig. Hur ska jag klara mig utan vatten? Efter ungefär fem minuter kom vattnet tillbaka i kranen. Även om jag blev glad störde jag mig också på det. Eftersom det är på något sätt störde mitt pågående störande. Jag har fått ett annat rum på hotellet i Trollhättan nu. Men tio minuter senare är jag sur igen. Det är kallt i rummet. Jag mixtrar med elementet. Jag ringer receptionisten. Det drar kallt på golvet, säger jag. Jag kommer upp, säger kvinnan, som jag inte känner men som jag har klagat till hela dagen, känns det som. Jag kan inte göra något åt detta. Det är den här värmen i hela hotellet och inga andra gäster har klagat, säger hon efter att ha kollat in elementet. Okej, okay, men jag tycker ändå att det är kallt, muttrar jag och ser ner i golvet. Kvinnan går. Varför gör jag så här? Varför dras jag mot gnäll? Det är som att det är en kraft jag inte kan kontrollera. Jag smittas också snabbt av andra som gnäller. När jag en dag tog en kvällspromenad träffade jag på en person som bor i samma område som oss. Vi började snacka och snart kom ämnet in på förskolan där båda barn går. Mina barn ser jättebra, säger jag entusiastiskt. Ja, vi är inte helt nöjda som den andra pappan. Vi har faktiskt tänkt byta förskolan. Det är så mycket gräs. Jaha, säger jag, gräs? Vad menar du? Jag är på utegården alltså. Och det är för lite träd. Mitt barn gillar att klättra. Sen är alltid gungorna trasiga, fortsätter. Jo, nu när jag tänker på det säger jag, jag kan hålla med om att det inte är den bästa utegården precis. Jag har också tänkt på det där med gräset. Det är liksom gräs överallt. Jag lägger mig i sängen, stänger av tvn. Det finns inga roliga program ändå. Jag är så trött. Mitt jobb tar på alla krafter jag har. Tala en timme sträck ibland mer. Eftersom jag tar i så mycket när jag talar så blir kroppen böjd. Det gör att delar av ryggen överbelastas vilket i sin tur gör att jag får smärta från axlarna och ner till benen som ibland sitter kvar i dagar. Men ändå själva föreläsningarna som är jobbiga, de är ändå över på en dryg timme. Det är allt runt omkring jag kan störa mig på, som de långa bilresorna. Min enda är inte skapad att sitta i en bil så mycket som jag gör. Om jag åker hemifrån Malmö och ska till Jönköping så har rumpan gett upp innan jag har nått Lund. Sen har vi också det där med småsnacket. När någon säger kul att se dig så säger jag inte... Tack, kul att se dig också som det är brukliga, utan jag stannar rätt och slätt efter tack. Hur det har så vet jag inte. Kanske för att jag knappt kunde prata när jag var barn, så att jag sa bara det allra viktigaste som att äta, leka och bajsa. En del arrangörer vill hur som helst att jag ska vara på plats upp till två timmar innan min föreläsning ska börja. Så där sitter jag i något kallt fikarum med en kopp maskinkaffe och försöker få samtalet att rulla på så smidigt som möjligt. Det går inte alltid så bra. Min kompis till lika min bokare brukar ibland åka med mig när jag föreläser. Varje gång när vi sitter i bilen och åker hemåt har han något han vill ta upp. Det vanliga frågar jag. Ja, säger han. Jonas är jag ledsen att behöva säga det igen, men du är ganska otrevlig. Jag somnar till i hotellsängen. När jag vaknar vet jag inte hur länge jag har sovit men jag känner mig lite piggare. Tänker, jag har en sån där dag idag. En sån där större dag. När jag tycker allt och alla är emot mig. Jag gör lite te med rummets vattenkokare. Känner att jag sakta blir mig själv igen. Varför tycker jag så synd om mig själv tänker jag. Okej, okay, jag är borta mycket. och åker land och riker runt. Och har gjort det i tio år och absolut det gör mig sliten ibland. Och jag skulle verkligen behöva en ny ända. Men jag älskar ju mitt jobb också. Skulle inte vilja byta bort det jag gör mot något annat. Häromdagen träffade jag en tjej i rullstol som hade mig som sin idol. Hennes mormor förklarade att hon läser ur mina böcker varje kväll innan hon ska sova. Hon vill praua hos mig. Jag minns också tjejen på det högstadium som jag besökte nyligen. Jag såg att hon började gråta medan jag talade. Efteråt kom hon darrande fram till mig och kramade mig så hårt att jag trodde revbenen skulle brytas. Där stod vi säkert fem minuter och tjejen grät och grät. När hon hade samlat sig berättade hon att jag hade talat direkt till henne. Hon hade självmordstankar och när hon lyssnade på mig beskrev hon det som om ett stort mörkt mån försvann från hennes inre. Är det någon som borde vara tacksam så är det jag. Tacksamhet handlar inte om att förneka det jobbiga utan om att ha ett större perspektiv. För att hitta fram till tacksamhet måste man nog börja tänka mer på det fina i livet. Jag har nog världens bästa liv börjar jag tänka. Jag skäms för att jag talade ner vår förskola den där gången. Jag älskar ju den. Personalen är underbar och utegården har jag aldrig sett något dåligt med överhuvudtaget. Jag sätter på datorn och börjar titta på gamla bilder från när jag och Hanna var på bröllopsresa i Båstad. Ja, jag var nog stressad av allt det nya. Plötsligt var jag gift och hade väldigt höga krav på mig själv att framstå som perfekt. Jag tittar på bilderna av min fru och tänker, vad lycklig är, hon, hon är i den vackraste i världen. Jag kommer ihåg första syrsen, jag hade planerat en väl. Vi var på västkusten vid havet på en brygga. Jag blundade, för så hade jag sett att de gjorde på film. Jag kysste henne. Tydligen kysste jag hennes näsa först, men sen hittade jag rätt. Vad dumt jag betedde mig i Båstad, tänker jag. Hur kunde jag vara mer upptagen av att klaga på den där himla tvn på jul än att njuta av att vara med henne? Jag kravlar mig upp ur sängen och ringer min fru. Jag säger att jag saknar henne. Och jag ska bli mer trevlig mot människor ropar jag entusiastiskt. Hon fattar inte vad jag menar men önskar mig ändå lycka till. Sen tar jag på mig skorna och går ner till den sorgnisten. Ber om ursäkt för min tidigare surhet. Jag säger att det är perfekt temperatur i rummet nu och tvn har den absolut finaste skärpa jag har upplevt. Fin. hjälp mig se vad som hindrar mig jag vill vara där du är led mig tillbaka till dig jag har ofta gått min egen väg utan någon hänsyn till någon än. hur många gånger jag har gått förbi När någon Ropat på min hjälp För mig tillbaka Till dig Hjälp mig se Med mina ögon Lär mig Slut. Tack för din kärlek som brinner en För människor som längtar hem För mig tillbaka till dig Hjälp mig se Efter läsningen av kapitlet ur Jonas Helgessons bok så hörde vi Alf Lax sjunga sin sång Hjälp mig älska. Vi ska nu lyssna på en berättelse, en livsberättelse av en av mina goda vänner och också föredömen Solveig Rundqvist. Jag träffade henne i Strängnäs på 80-talet och hon kom med i kyrkan där jag var pastor och hon blev en brinnande medlem och medarbetare. Och hon finns sedan många år tillsammans med sin make Gösta på Sicilien där de har arbetat både med att prata med turister- på campingar om Jesus Kristus och den kristna tron. De har också arbetat mycket bland italienare, lärt sig italienska båda två och talar det flytande. De har också gjort hjälpinsatser och kontaktat flyktingarna som har kommit över Medelhavet för att komma in i EU. Och tyvärr så är det inte så jättebra kvalitet på ljudkvalitet på det här eftersom jag har gjort den här inspelningen via en telefonledning från Cecilien. Och jag vill också säga bara att eh, den här berättelsen finns på hemsidan, min hemsida www.ingvarholmberg.se Där finns den både som en text att läsa den finns för att lyssna på som ett radioprogram och den finns som video med också lite bilder. Men nu hör vi Solveig berätta om hur hon mötte Jesus Kristus. Det här berättade hon för mig i telefonen den 4 oktober i år 2018. Jag heter Solveig Rundqvist och Den hände till mycket liv som jag vill dela med mig av. Det lägger rum kort innan fyllde 53 och året var 1986 och det var en i Oksoder. Men först lite grann kort från min bakgrund. Då jag var tio år då blev min mamma fräls och medlem i Pinkersamling med i Torsella. Och ett år senare såg det pappa efter. Det är klart att mycket ändrades i våra liv. Bland annars så brände pappa sin kära gamla pita. Samma kväll. Fast det tyckte jag var tråkig. Jag hade alltid gillat doften på dem. När vi visste i kapellet så tyckte jag mycket om och friddes där. Med sång och musik. Barnmöten och söndagsskolan. Så när några kamrater skulle döpas. När jag var tio då. Då anledde jag mig också. Och min mamma blev jätteglad. Men pappa tyckte att jag var alldeles för ung. Men döpt blev jag. Så gick några psykosfria nyttliga år. Men ungefär 2015 började funderingarna känna. Varför var det OK med halvstant men inte örhängen? Varför var det en sån som inte drickade När Jesus själv gjorde vin i ett och annat liknande. Min mamma hävdade att vi förligen gjorde Jesus vin. Men antagligen var det I vilket fall som helst så blev det aldrig att han det var flera andra såna här saker som jag tyckte att det var inkonsekenta. Och det var konsekvensen som fick mig att så småningom bestämma mig för att lämna församlingen. Men min pappa förlöjde mig. Han menade att jag inte var vuxen nog. Men han lovade att om jag åkte samman med på min 16 och fat så skulle jag inte resa några hinder Jag var befriken. Jag ville gå närma mig med klasskamraterna på min fritid. Och gå på bio, dansa på klassfester och så vidare. Men jag visste ju av någon anledning att församlingen var inte en konsekvens av elakhet. Hon var egentligen bara naiva. Jag tyckte väldigt mycket om dem, speciellt de gamla danserna. Så jag ville inte skämma ut församlingen. Så jag gick inte på bilden, och jag dansade inte på klassfesterna. Jag ville inte på att kunna säga, titta på solen, hålla med i församlingen. Och hon springer på bilden. och dam. Jag beskriver man hur de men så kom Tottenåsdagen och den för pasken talade om ett beslut och nästa församlingsmöte för biografi från församlingen. Knappt två år senare testade jag hade att bli i man på en 12-årsdag faktiskt och efter ytterligare ett år gissade vi oss sedan år, då är 55 år sedan. Barnen kommer, livet rullade på, med studier med jobb och så vidare. Ett ganska vanligt liv faktiskt, som nu ett människoliv kan kallas vanligt. Så småningom flyttade vi till sträng när vi först eget. Och jag fick kontakt med en äldre syster i pils Hon blev för att berätta för mig att bli yngst i sådana kompisar kontra en pågående fälso. Kampanjen och de upptrydde Jag slod ut på ställen och strunnerade på dem och visst. var rejält störiga. Jag såg ner om mus och dagen därpå jag uppgår med Eriksson till utsysken, Och förklarade att det inte var slut Och vi pratade lite om sympatier också. Efter våra några dagar så blev kring en dagen upp i våran brevvågan. Att mamma hade haft staden för den var så kan. Det var sysster Börje som hade prenumererat åt oss. Och småningom upptäckte jag att sysster Börje var en riktig guldsister. Och hon kom att betyda väldigt mycket för mig. I dag den till min förvåning. En debatt om en fall med helvet är eller inte. Så kom söndagskvällen den 19 oktober 1986 ni gick jag inte ut som vanligt. Jag somnade. Sen om jag såg, du var vaken, det vet jag inte. Jag hade krupit ihop en boll i sängen. Och jag upplevde en skräck som jag aldrig kunnat föreställa mig. Det var som att allt positivt var borta. Nu och in var det bara ondska. En närvaro av ren ondska som inte gå att skriva. Jag var som förlamad. Bara, bara mörker, inget ljus. Jag kunde inte skrika i mitt det var som om ondskan var på väg att pränga in i mig. jag vet inte igen när jag låg så. Jag trodde att det var det så jag var doende. Jag hörde en röst som inte stämmer. Kärlek för röst, talade till mig. Följ Jag är Jesus. Så här är det att leva en egenhet utan mig. Jag har fått se en liten blivit av ondskans rike. Många gånger har jag försökt tala till mig. Jag har försökt varna dig. Kalla på dig, men då har inte lyssnat. Men det här är sista gången. Idag är fröjtning och av Om du inte väljer mig och kommer till mig nu, då kommer jag aldrig tillbaka. Det är jag nu som gäller. Och jag kände att jag vill, jag vill, jag vill. För mig tar till nu. jag måste bli fröjd. Jag vaknade och skakade i hela kroppen. Jag räckte min man, berätta vad som helst och bad honom leta efter en byggfäll. Själv tog jag fram en telefonkatalog och letade upp pinskyrkan med namn och nummer till passkorn. Jag kunde inte ringa för tidigt. Jag tänkte att jag skulle vänta till klockan sju. Jag rankade av och an med i kroppen. Tänk om man skulle avfärga mig och säga att allt bara byggrätt eller bara en Tiden var klockan sju. När barrande tingar klingar om där, En värld i mansförs svarade Ingvar Ornberg. Jag sa mitt namn och första frågan jag hade var såg du på helvete? Ja, visst besvaret, men varför undrar du det? Jag kommer inte riktigt i hur jag svarade men jag tror inte var så här. Jag har varit där och nu måste jag bli trev. Kan du komma nu? Stingbar bad om min adress och öppnade en kortslund var han i stället i gruven när jag öppnade. Han fick min historia i kockadrag. Allt jag ville var att ni träffade tydde att jag hade gjort så fort som möjligt. Stingbar bad och jag var bästare. Och medan vi bad exploderade världen och livet. Jag tydde som en glädje som var omöjligt att hantera och som jag aldrig tidigare ens varit i närheten av. Jag visste bara att nu är det Jesus och jag. När jag är hans nu och inget annat betyder någonting. Och jag tackade och prisade av all kraft. Så småningom så höll jag in och frågade om jag var andeljöp när jag var ung. Nej, det var jag inte. Och inte mina föräldrar heller. Men jag valde det. Och jag talade i tungor för att jag sa om Att det var så roligt. Tänk, du ska ämna så småningom kunde vi samtala lite igen och vi kunde vänta med att vi skulle komma på tid till kanske klockan tio dag på innan på tysta Och så pratade vi lite med en ung häknemman som har vattnat i köket och syttade sen ner i världen. Jag tysta för tid som duger ton och medel hela dagen. Och vid tysta stället blev jag så varmt välkommen och välmående. Jag såg det och sa två av mina och som var så länge. Jag var smugglare ända till natten på dagen, cirka 30 cigaretter per Det Den gången fortsatte jag med det. När jag två dagar senare skulle hända en cigarett, då hade en tydlig röst i mitt inre. Vad ska vi säga till dig när jag kommer tillbaka? Ska du säga? Vänta lite, Jesus. Jag ska bara följa en syft först. Eller skulle du säga, vänta lite, jag ska syta först. Det här var en vanligt bra för mig när jag flera av det telefon. Sen det har jag aldrig rökt. Tänk, Gud har så många olika sätt att följa på. Om tre väckor har jag haft nåden att vara ett gudstående i 32 år. Jag får se min man, det frältsbök, det andra bök, sex året för mig. Vi kissar dig varje dag tillsammans och talar öppna kring er där vi ber. Det, det är en sorts styr glädje och styrka att komma, in på här och bara vara ensam, Att släppa allt och vara fina styr. Det är det som jag som att menas med när vi talar om barnaskapets ande. Så vem är du som hjälpte att med mer av herren, du ska veta att han är på din tida. För att man honom. att lösa det väl av sina eviga skaffer. Det finns en syn det Och ett ontapp av Ingvar. Som jag skulle läsa här som har klutning. Räck ut din hand. Och rör du gett i sitt tro. Och mellan dig och alls maktens by. Bebyggs en bråd. Och jag kan vara som helst ske. Bila kan se. Och lama välja gå. Räck bara ut. Din hand är Jesus uttråd. Tack men väl för att du lyssnat till mig. Jag spelar för dig efter Solveig Rundqvists livsberättelse. Sången som hon citerar ur. Min sång, Räck ut din hand. Ingvar Hornberg, Inger Gustafsson sjunger. Som skulle dagen aldrig gröv Är mänsklig hjälp förgäves Står du ensam i din strid Jag vet den väg som leder till en verklig fri. Räck ut en hand och rör vid Jesus maktens Gud det byggs en bro och sen kan vad som helst ske lama kan gå och blinda se räck bara ut din hand och rör vid Jesus i bro. så många andra har haft samma kamp som Många dingar under tunga bördor nu, men det finns bara en som hjälper dig gör all din nu. och han är här, han älskar dig. Det byggs en bro Och sen kan vad som helst ske Lita på Gud han hjälpska ge Räck bara ut Det byggs en bro Och sen kan Vad som helst ske Lita på Gud Han hjälp ska ge Brek bara Ut din hand Och rör vid Jesus I tro Jag vill Bara be tillsammans med dig Tacka Gud för människor som Dennis Mokwege och Nadia Morad. Tacka människor för människor som Solveig Östadunqvist. Och jag vill tacka Gud för dig, min vän, som mitt i din vardag försöker leva ut det goda. Att göra skillnad där du finns. Ge vidare det vi har fått. Vi ber tillsammans. Tack Herre! Tack för Nobels fredpris som det här året har gått till två så fina representanter för modiga människor som trots personliga dödshot och lidanden arbetar med den här fantastiskt viktiga frågan om kvinnor som utsätts för våld och hot och hat och våldtäkt och tortyr. Tack för Dennis Mokwegwe som jag speciellt har hört så mycket om och läst om. Tack för denna fina kristna man, denna modiga person som trots dödshot och risk för sitt eget liv fortsätter sitt arbete. Och tack för varje lyssnare. Du vet att vi alla... Vi gör vad vi kan. Vi försöker göra skillnad där vi finns. Hjälp oss att ge vidare det vi har fått. Amen. Ha det så bra. Tack för att du har lyssnat på det här programmet. Vi ska avsluta med en sång med Christina Gunnardo. Jag älskar den här sången. Ge inte upp heter den. Ha det så bra. Vi hörs igen nästa vecka. Enkla, fina tankar växer till en dröm. Mycket, mycket större än dig själv. Bäckar vi till lovan. Oar till en ström, många i förin till en el. Mycket i tiden inne, längtan. Vi måste leva nu. Vi